Ce să-ți dau? Ce-mi Îți dau vite. Nu-mi trebuie. Dar ce să-ți dau? Să-mi dai pe nimica de acasă. El când plecase, nevasta lui rămăsese însărcinată și făcuse un băiat și spusese numele nimica de acasă. El n-a știut că a fost băiatul lui și nici că l-a făcut. Nimica de acasă a crezut el că nu e nimica. Ce a zis el? Fie dăruit. După ce i a dăruit, Tartacot a plesnit un biciu de foc, a băgat vitele în nucă, a legat o coață și i le-a dat. Și a plecat Tartacot, s-a dus, ce să vezi? El a plecat și el acasă cu nuca în buzunar și cu morișca și cu măciucă. Când se intre în sat, se pomenește cu fiul. Său. Bună dimineața, tată!" Bună dimineața!" Dar de unde ești tu, băiatul meu?" Păi ce, nu știi că ai lăsat pe mama însărcinată când ai plecat? Ba știu. E, eu sunt băiatul tău. Pe semne și băiatul era năsdrăvan Păi unde te duci? Mă duc la acela care m-ai dăruit. Păi cum te-am, cui, cui, cui, cui te-am dăruit? Lui cot barbă de un cot, cu un picior de ceară cu unul de negară care fugea pe câmp să moară. Bă, stai aici, bă, că eu o omor pe ăla. Am măciuca, am. Nu se poate. Pe ăla nu-l poți omorâ. Ăla e om viteaz. Mă duc unde mai dăruit. Bine, dacă te duci, n-a și măciuca asta cu tine. A luat măciuca și-a luat ziua bună de la tatăsu și-a plecat. A plecat el să se ducă spre tartacot. Ce să facă el? Intră prin petriș să-și ia o cremene de scăpărat. Mergând de el prin petri, petriș, toate pietrele se spărgeau când mergea. Dar el, bă, ce n-am pomenit, toate pietrele sparte. Iese, sparge pietre. Zice, ce vrei tu, la luptă să ne luptăm, ori în săbi să ne tăiem. Ba, la luptă, că e mai dreaptă și înțeleaptă și de la Dumnezeu lăsată. Se luară la luptă și-l duce nimica de acasă și dă cu sparge pietre, îl bagă până la genunchi în pământ. Scoasă sabia să-l taie. Da, zice, iartă-mă să-ți fiu un frate mai mic. Ba, să-mi fii mai mare, că ești mai mare de zile. Așa a făcut. Se prinseră frații amândoi. A am mers aici, a mai mers. Ai prin pădure să ne tăiem câte un băț. Când intrară în pădure, pe ce punea mâna pe lemn, lemnul se strâmba. Când punea mâna, bă ce, toate lemnele strâmbe. iese se strâmbă lemne, ce? Vezi de lemne că e strâmbe, nu voie că vă strâmbe și pe voi? Ce vrei? Ce la luptă să ne luptăm, ori în săbii să ne tăiem? Ba la luptă, că e mai dreaptă și înțeleaptă și de Dumnezeu lăsată. S-a luat nimica de acasă cu strâmbă lemne, s-a luptat până l-a adus pe strâmbă lemne și când a dat cu el de pământ l-a băgat până la brău în pământ, a scos sabia să-l taie. Nu, să-ți fiu un frate mai mic, să-mi fii mai mijlociu. S-au prins frați. Atunci ei au stat de vorbă și a zis. Mă, eu sunt plecat, a spus nimica de acasă, la Tartacot. Fiindcă suntem trei, stăm aici, nu mai știm de frica lui. Nu mai știm. S-au pus ei și au făcut un bordei cu totul din piatră acolo în pădure și se duceau, prindeau animale și trăiau acolo. Ce să vezi? Tartacot a aflat că sunt ei trei în pădure și că nu mai are nevoie de el. Avea tartacut încă doi smei, care erau și ei tovareși cu el și căsătoriți. Aveau de neveste trei zâne. A trimis nevestele lor să facă de mâncare lui nimica de acasă și lui strâmbă lemne și lui sparge piatră, în lipsa când ei nu erau acasă. Veneau ele și acolo aveau alimente, puneau, găteau, făceau și puneau masa și plecau. Când venea nimica și cu strâmbă lemne și cu sparge pietre, găseau masa gata. Însă nu știa cine. Ce-a zis ei? Bă, zice, ia să păzim noi să vedem cine ne face binele ăsta. Sparge pietre, zice, rămân eu, rămâi. A rămas ăla. Când au venit zinăle cu miros de flori de diferite parfumuri, l-a adormit. Au făcut mâncare, a pus masa, l-a mutat și pe el și au plecat. Când a plecat ele, el s-a deșteptat, a văzut masa pusă, n-a știut ce e. Când a venit nimica și cu lemne, Cine a fost, mă? Nu știu, n-am văzut pe nimeni. M-a adormit. A rămas și lemne, tot la fel a făcut și el. Ce a zis nimica de acasă? Rămâi eu. A rămas el. El avea trei ochi. Doi în frunte și unul în ceafă. Ce a zis? Voi își doi ochi din frunte să dormiți, iar tu ăsta de în ceafă ba cuțitul și te scoți să n-adormi. Când a venit zânele cu așa mirosuri plăcute, l-a adormit și pe el. Au gătit, au făcut, au pus masă. Când să-l ia și pe el să-l puie la masă, ochiul lic, clic clic. gata. A sărit el. Stați! A pus mâna și le-a încuiat. Ce vreți să plecați? Să plecăm. Nu mai plecați, aici rămâneți. Le-a oprit acolo. A venit și strâmbă lemne, a venit și sparge pietre. Palui lui Tartacot a luat-o nimica de acasă de soție și pe ale zmeilor alorlalți, le-a luat ei doi. Au stat ei acolo mai mult timp. Ce să vezi? cot barbă de un cot, a aflat. A văzut că nu mai vin zânele. A vorbit cu zmeii și s-a pregătit de război să vie peste nimica ca să se bată să ia zânele. Au aflat și ăștia, s-au pregătit și ăștia, s-au întrebat ei. Ce postumă sparge pietre. Bă, eu poți să tai până vine sângele la bru și caz și mor. Dar tu mă strâmbă lemne, eu tai până ajunge sângele la gât și caz și mor. Nimica de a zice eu tai până ce trece sângele peste mine și mai merg și not și caz și eu și mor. Bine, a ieșit la câmp și au venit aia cu război și au tăiat la zmei până a ajuns sângele la bru și a căzut, spar, sparge pietre și a murit. Au mai tăiat aia doi până a ajuns sângele la gât și a căzut și lemne și a murit. A mai tăiat, a mai tăiat și nimica de acasă până a trecut sângele peste el. Și-a mai înnotat și a căzut și el și a murit. Ce să vezi? Când a plecat băiatul, i-a zis măsie, mamă, vezi când o pleca eu, las pasmau asta în colțul dulapului. de trei.